بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اخوه الايمان توكاندل انا شرح يا hiki kitabu cha ta'dhim as-salah lango ambao unafuatia ni wa'mur ahlakaka bis-salah hili ni amri iko kwa aya katika sura at-taha hii ni amr ilahi ni amr kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na ni tawjih rabbani na ni direction kutoka kwa Allah na ni direction kubwa sana aktharun nas fihi mufritun wa lahu yani wengi wanapoteza hii amri na unaweza kupata mtu anaswali na familia yake kusali unapata wengine hawaswali na hata familia yake wote na hii ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala katika sura tutaha mwisho mwisho anasema wa'mur ahlaka bis-salaah wastabir 'alayha yani am, familia yako na sala wa sali, na walazimisha kwa hilo jambo la nas'aluka rizqa sisi atukuulize rizqi huwezi kutulisha nahnu narzuquka sisi ndio tunakurizoku wewe wal'aqibatu littaqwa na mwisho mwema ni kwa wale wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala na wanamuogopa Allah kitumia lafzi yanahnu kwa Quran nahnu sio kumanisha Allah ni wengi wa billah Allah nasema qul huwa Allah احد sema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni peke yake hii ni njia ya ta'adhim kujiadhimisha na ilikuwa pia ni ada ya Arabu anatumia lafzi ya sisi na nako peke yake so hii ni katika lugha ya Kiarabu خوي قال لموامبيه متومه صلى الله عليه وسلم ان اصلي وامرش فاميليه yake na sala hii aya wa amur ahnaka bisalah dalat ala maqamain alazimain la budda min tahqiqihuma ina yunaisha and jumbo mambo mawili muhimu sana lazima binadamu nafsihi bilmuhafadha ala as Walistibar ala adaiha yaani kwanza mtu aswame sala hakikisha miswali vizuri kwa sababu watu wengi wanashughulishwa na vitu mingi katika sala na vitu ambazo zinafanya wasahau sala yaani immani dunia ni kulala ni uvivu ama yani mchezo ama vitu vingine vyote vile. Kwa hivyo binadamu anafaa tengeze nafsi yake na nafsi inahitaji kufanyiwa tarbia ama kukua ikuzwe kuzoea kufanya mema. Kwani tarbia nafsi ni kama mtoto mdogo. Inafaa lazima izoeshwe kufanya mema. Ukizoesha nafsi yako kufanya maovu itakuwa kupeleka kwa maovu. Lakini ukikataa matamania ya nafsi na unamtia Allah subhanahu wa ta'ala basi utapata raha yani mbele Allah subhanahu wa ta'ala na imam hafidh ibn hajar rahimahullah katika kitabu chake cha, cha fathul bari mujallad 2 mujallad 21 safha ya 10 safha mujallad katika sharhi ya hii hadith ayu amalu ahabb ila allah ambalo linapendwa na allah subhanahu wa ta'ala qala as-salatu ala waqtaha ni sala kwa wakati wake yani inas-salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta yani salayko na wakati wake kama tulivyosema mwanzo wa darsa vile rasul aliswalishwa na jibril alayhi salam mara mbili yani katika karibu na kwa bait nda inda kwa kaaba msjid haram kisha kaulizwa thumma ay kisha baada ya sala kwa wakati wake ni nini akasema thumma birrul ni nikufanyia wazazi wawili mema. Allah ametuamrisha tuwafanyie wazazi mema. Allah Subhanahu wa ta'ala anasema wa qadha rabbuka an la illa iya. Allah ameweka faradhi, amelazimisha usiabudu chochote kila ispokuwa yeye Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidayi kisha unafanyia wazazi mema. Imma upatane na wote wawili ama mmoja wao. يعني يعني الا ان الصبر على محافظة على الصلاه الا صبره ketika kuhfazhi salat wa adaiha fi awqatiha na kuhfazhi salat ketika wakti wake yani ana albiru alwalidayn amrul lazim mutakarrir daiman la yasbir ala muraqabat amrillah fi illa sidiqin sidi sadiqin salah kuhfazhi salat waqati wake kusali wizuri na kufany zawazi Hakuna watu wanatekeleza hizi vitu ila watu zaidi. Na hii ni sharh yani, ya Fathul Bari ya Imam Ibn Hajar yani, Fathul Bari ni sharh ya Sahihul Bukhari ya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Ya Pili, yani, katika mambo ambayo hii salaimi hii aya imionyesha ni kwamba inayati biman tahtahu min ahli wawladin, ala wa al-inayati wa mutaba'atihim fi hadha al-amr al-azhim yani ni wewe familia yako wasali swalahi na wasiipoteze wa lazimisha kwa sababu wewe kama baba wewe kama ndugu wewe kama mwenye nyumba umepewa amri katika hiyo nyumba wa min hadhihi ayatul karima, na katika hii inaonyesha hi, umuhimu wa hii aya ni kwamba ile imepokelewa hadithi imepokelewa na Abu Daud Abu Daud katika suna, sunani suranih hadith ya Abdullah ibn Amr ibn As hadith ya sahaba radiyallahu an Abdullah ibn Amr ibn As kwamba an sallallahu alayhi wasallam wa muru auladakum bis-salah wa hum abnaa sab'i sneen wa lazimish amma wa fos wa sali wa kifika saba. Wa, wa hum 'ashrin wa kifika wana hawataki kusali wachape wa farriquu bainahum fil madaje' kisha walalishe kando kando wasjana walale kando vijana walale kando wahia mutaba' muta'akkidatun fi sinn mubakkira wa ri'ayatun lil aulad fi waqti mubakkir min hayatihim yani hii mutaba' kumfatia mtoto akiwa mdogo ni kitu imejaribiwa ni naonyesha iko faida kubwa sana kwani rasul sallallahu alayhi haongei hivi ni wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtoto akifika miaka saba, anaamrishwa swala na analazimishwa swali na akifika yani miaka kumi na ataki kuswali anachapwa na akijaribu kukatakata wewe ndiyo baba lazimu umlazimisha. Kwa hivyo makamu salama kamun Jambo hili ambalo ni la swala, swala ni kubwa sana. Mtu akiangalia na akifikiria yani wake za nyumba za saa hii. Current affair ya nyumba za Waislamu wengi anapata tafriti kubwa sana katika kutoka kwa baba baba haswali na amrisho atotoke kwa waswali ama ya sali peke yake na anaenda yani Allah subhanahu wa ta'ala semaqoo anfusakum wa ahlikum unnara, nafsi zenu na za familia yenu moto wa jahannam na kama baba anapoteza salah basi mtoto atapoteza pia salah ni mfano baba anavuta sigara mbele watoto wake akiwaambia sitaki kuona mkivuta sigara na yeye anavuta sigara kesho mtoto atavuta sigara ataambia watoto wake vile vile na yeye msivute sigara na pia hivyo hivyo Salah akikaa chini anaambia nendeni mswali na amekaa tu nyumbani pia ya atambia watoto wake nendeni mswali na amekaa nyumbani kwa hivyo kuanzia mwanzo hii tarbia ya, ya kulea watoto lazima ichukuliwe na umuhimu sana ndi upate kizazi kichema ambacho kitakuombea dua na katika pia yani hii mlango yani Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan yakhusul ya aba fi mithl hadha al al azim an akina baba wote katika hili jambo yakulu faman ahmala ta ta'lim waladahu ma yanfa'uhu wa tarakahu suda ambaye atakaye wacha kumfunza mtoto wake amba, mambo ambayo yanamnufaisha duniani na akamwacha bila kumfunza faqad asa'a ilayhi ghayat al Basi bas mahali kubwa sana yani kuharibu mahala pakubwa sana wa akthar al na watoto wengi inma jaa fasaduhum min qibali watoto wengi wameharibika akhlaki yao wa tabia yao kila kitu kwa sababu ya baba zao waehmalum wa lahum na wa baba wamewacha wafanye vile wanataka وترك تَرْكَ تَعْلِيمُهُمْ فَرَائِدَ الدِّينِ وَسُنَنِهِ حَقَّ وفنزة يعني دنيا دُنْيَا دِينِيَّاو وَالْأَشْيَاءَ الَّتِي بِمَا يَنْفَعُهُمْ فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنْفُسِهِمْ وَلَمْ يَنْفَعُوا آبَاءَهُمْ كِبَارًا وَكَفُوتَاءَ وَكِيَّه وَدُغُون وَكِيَّ مقام هَوَ خطير يتطلب من فَهُوَ يكون مَقَامٌ جِدٌّ خَطِيرٌ ثم مِنَ لمن يَكُونُوا mwaele ni kwa hivyo baba anafaa kwanza ajipatie nasiha kwanza afanye mema kisha apatie yaani watoto hiyo uh, malezi mazuri tadiban ala hadi as-sala wa da'watan lahum bil muhafadha alayha wal inayat watoto familia yako wote wahifadhi his sala shi eti imani no ibn al qayyim itajwa katika tuhfatul mawdud safa ya 229 kama ni tab'a ambayo imefanywa sharh na Imam al arnaud Kwa hivyo yani baba usimngane kumfunza mtoto mambo ya dunia, usahau kumfunza sala. Wewe jifunze kwanza fanya mema ndiyo mtoto wako atakufuata. Lakini ukiwa kama wanavyosema warabu inkana kana rabbul baiti kama baba ndiye anapiga drum, anapiga zoma drama na dance. فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا بس وتوتووت اتكون دي وانا دانس فايو كيتو واو unapiga يعني واو دي وانا كفاتا ويا ايها الابن الموفق اذا اكرمك الله عز وجل بابي بك هذه الصلاه حثا وحضا وتغريبا فياك ثم اياك أن اياك تنزعج من والدك أو تن Yaani ewe mtoto ambaye umepata mzezi anakulazimisha swala usimuudhi mzazi wako mfuata mzazi wako na muende mswali pamoja na muhifadhi isala pamoja ndio siku ya kiyama mkutane pamoja mkiwa na furaha Fataamali hadha al-maqam Allah la atir ala wakati Allah alimhifali msifu na nabih Ismaeel sifa mzuri sana nabih Ismail alikuwa mtoto wa Ibrahim alayhi salam al wakana yaamuru ahlohu bis salaah alqana amrisha familia yako na sala. wa na watoe zakaa wakana inda rabbih marudhiya nambele ya allah alqwa allah marudhiya na yee kana marudhiya inda allah ni annahu badala al asbab allati yunalu biha allah allah alridhiya alridhiya na kwa sababu Alifanya zile sababu zinafanya allah alridhiya na wewe sababu ya kupata baraka katika umri na nyumba yako ni wewe ulazimisha familia yako kufanya mema الامام مالك امتوا حديث كتي كماط يعني كتي يعني عن زيد ابن اسلم عن أبيه هي عن زيد ابن اسلم عن ابيها ما أن أبيه ان عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء القوانم كوسيك وانا اصلي بلا انطاق حتى اذا كان آخر الليل يكفي كان اسيك وامشى اهله للصلاه انا امشى فانا امشى familieي وك وانا يقول لهم انا اواميه الصلاه الصلاه صلاه kisha nasoma aya hii ambayo tumetangulia kuifanyia sharh wa'mur ahlakabissala wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal'aqibatu littaqwa kwa hivyo taamal fikiria hali ya wa watu wema waliopita rahimahumullah wa radiyallahu anhu ambao walikuwa wanafanyia familia yao ibn umar alikuwa anaswali usiku wa mwanzo vile anataka kumaanisha kwamba usilazimisha familia yako kuswali na usiku mzima yani wa kwanza zile faridh lakini qiyamul layl waamrishatu wa amki wasali katikati ya wa usiku ama mwisho ili wasidhike ama wasione ugumu kusali hivi ndivyo Omar bin Khattab radhiallahu alikuwa wa aonyesha kawama ya nyumba alikuwa anaonyesha kwamba yeye ndio mwenye nyumba yeye ndiye ana control nyumba kwa hivyo fahama ahwaja na fi hadha almaqam aladhima anakuwa min anfusina muhafizin ala sala wa al mutabi'ina li auladina fi ada'iha sisi tunahitaji sana tuangalie nafsi zetu vile tunahifadhi sala na tufuatilie watoto wetu na tusiwachie pia akina mama waangalie watoto peke yake. Wewe baba kuwa partner pasili ya mtoto wako na pia mama afanye role yake. Na pia lazima tukua wakati tunamrudia Allah Subhanahu kuhifadhi hisalah. Kwani Nabi Ibrahim aliomba dua akasema Rabi ij'alni rabbi, rabbi muqima amenضريه ربنا وتقبل دعاه يا الله يا الله سبحانه وتعالى نجال منك تسمميش سلامي pamoja na kizazi changu يا Allah تقبليه دعاء مشه شكا كاومبا دعاء نسال الله جل في علاه تنمبا الله على هذه الصلاه اتجالي صوت منك تسمميش هي صلاه watoto wetu na waongoze wa, wa na wayahum minal sala na tujaliya sote na ye sisi na wao watoto wetu ni wenye kusimamisha sala. Amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh